Hola, què tal? Mariona, com estàs? Bon dia, Mateu. Molt Va, bé, tu? Veig que avui vas de pagesa total, eh? Vas amb el mono de la feina. Vaig amb l'àufi. És com uns mecànics, per la gent que no et veu, doncs sabeu que els mecànics van... Tenen uns texans així a treballar... Texans, sabates de guerrilla... De seguretat. Ah, sí, si tenen punta... Tenen punta de ferro? Clar! Hòstia, Mariona! Clar que em cau una manguera aquí, em crementa el peu. Clar, clar, perquè això és per estar dintre el celler... I casco, ho no. porteu? No... És no, es que no, no cal no, tant, no? No Només cal tant, el... no cal Va, dona, dono inici. Dóna tu, tu, Benvinguts a Música Vins i altres coses. Oh ja. Yeah. Bé, bé, bé, bé. Com estàs, Mariona? Molt bé. Com ha anat aquesta setmana? Ui, molt cansada jo aquesta setmana, eh? Jo, bueno, sempre que et pregunto aquesta pregunta, la resposta és la mateixa. No, no, hi va haver una setmana que estava tranquil eh? com tranquil? recordo. Sí. Ah, va. Vale, però aquesta setmana... Esperem no. que torni aviat, doncs. <laughs> Aquestes... Però aquesta setmana deu ser... Sí, recordo que, que estàs fent tiratges, estàs sí. fent copatges, estàs fent tot... o esteu preparant tot ja per... Perquè què esteu preparant? És a dir, el vi que heu collit l'any passat? La a 2021. O sigui, la barema del 2021 ara es fa. Ara s'està... No. no, la barema és collir el raïm i entrar-lo dins el celler. Això és la que barema és la que... Però això es fa al setembre. Això es fa al setembre, quan Va. està madur. I ara estem a, a, a mes de març. Exacte, però perquè ha acabat de fermentar, l'hem deixat reposar... Ah, tot aquest temps s'ha d'estar allà ficat. Bueno, sí, nosaltres treballem així, sí. Vale. Perquè Cadascú treballa així... el, el seu rotllo. Exacte. I a cellers que el treuen el novembre i ja, el vi del 2021, saps? Que està dos ah, mesos no. i ja el treuen. Ah, molt bé. Vosaltres sou... Funció de cada celler. Molt bé, ja ens explicaràs un dia doncs, ja aquesta un dia. funció. Molt bé, <laughs> doncs et sembla si començo jo la santa Va. passada vam estar allà a casa teva, que estàveu molt feinats i bueno, Ui, sí. ja veiem que seguiu molt enfeinats, i això està bé. Això està bé. Jo, si vols, eh, bueno, tinc dos apartats, com sempre, és què he fet aquesta setmana, d'acord? Ah, vale? Molt mogudeta la teva o què? Bueno, Déu-n'hi-do, nhi do sí, sí. sí. Um, a l'estudi, eh, m'ha hagut molt cool a l'estudi. Però, però vaig anar una xerrada de comunicació artística que organitzava les Cases de la Música de Terrassa, que de tant en tant, si, bueno, si sou del sector o us interessa, doncs Cases de la Música, que és com una, no sé si és una entitat o un col·lectiu que, o, que tenen, saps, aquestes um, sales de concert, tenen uh, espais on organitzen concerts... i vale. per exemple... Cases de la música, clar, és clar, que no sé ben bé què és, si és una entitat, si és una organització sense nit de lucre o una empresa, jo diria que bueno, està com molt lligat a l'administració pública o reben moltes ajudes per eh, donar suport als artistes i tal. I llavors tenen com, com espais, per exemple, han organitzat molt, tu coneixes l'Estroica de Manresa, sí. doncs han organitzat concerts allà, xerrades, esdeveniments, coses a través de la Casa de la Música. No vol dir que l'històrica sigui de la cases de la Música, però sí que eh, agafen com a espais representatius, crec, eh? Però sí, o no, sigui, no, no només és a Terrassa, vull dir que això ho fan. Estan a tot, a tot a Catalunya, arreu. sí. Ah, vale. la Casa de la Música a Terrassa, a Manresa, a Mataró, a Barcelona, deu haver el ah, seu... Ah, molt bé, està bé. A tot arreu, eh, o, o a diversos llocs, ara parlo per parlar, però sí que estan a diferents ciutats de Catalunya, i a Terrassa n'hi ha una, i tenen la nau, i que sí que té el seu logo allà, a Casa de la Música i tal i organitzen doncs, esdeveniments i xerrades. Està molt bé, us podeu subscriure al seu butlletí i rebreu informació. i Jo estic subscrit i, i vaig rebre aquest mail de que feia una xarrada gratuïta, segurament està subvencionat, i, i som com, bueno, reben subvencions per fer tot aquest tipus de, de coses que pues, beneficia al nostre sector. Està bé, I, a formació, no? Sí, I... formacions, concerts o experiències noves o assajos oberts, coses que et puguin interessar i per, i per conviure amb la teva gent, no? Molt bé. Una xarrada de comunicació d'una noia que es diu ara a veure si ho diré bé Eneida Fiber, és com, Eneida és el nom real però Fiber és el, el nom artístic crec, ah, i vaja. que és una noia que, doncs, que és DJ ens va dir, i que a més a més doncs porta tants anys, és del 90 pico ficada en el sector i es dedica a la comunicació comunicació en premsa i comunicació artística de la, en, en el camp de la premsa Bueno, no va explicar res que no sapigués. Va explicar com tècniques de comunicació a les xarxes socials, de fer servir el programa Canva. Tu coneixes el sí. programa Canva. Bueno, jo faig doncs, molts logos i cartells i, i comunicacions i posts eh, doncs, fent servir aquests programes. Coses que ja sabia, però que sempre està bé doncs, anar, una, anar a conèixer, a veure què t'expliquen. I sí que hi ha cosetes que em van interessar, la veritat. Va estar super, super bé. Um, vaig anar també, ara ja canvi de tema, vaig anar aquesta setmana a un assaig obert del Forever Young. Ah, que el fan el poliorama. Correcte. Tinc una amiga, una molt bona amiga, que tu també coneixes, la Irene Joder. Ah, sí. Una grande, increïble increïble, m'encanta. super còmica surt al Polònia, és una de les noies que, mm. que eh, té, té papers eh, esporàdics i va sortint frequentment... O sigui, gairebé cada setmana està allà al Polònia fent de cop, coses. Sí, de cop la veus allà, mira. I també l'han doncs fitxat per fer el Forever Young he de dir, si vols que, que digui una valoració, <laughs> ¿vale? um, a veure, començo dient que els actors ho fan molt bé, o sigui, van cantar ¿Vale? molt bé, uh, està molt ben interpretat, fan exactament tot el que se'ls demana des de direcció, segurament, i, i, i realment ho fan bé, són molt bons són molt, bo, molt bons professionals. Ara bé, és un espectacle teatral musical, al mm -hmm. qual em toca directament, perquè jo em dedico a això, uh, del tricicle, Vale. jo el tricicle el tinc molt ficat amb un estil, molt clown i que a mi certament pues, hi ha coses que m'han fet eh, gràcia potser no és, jo no sóc el target ma mare li flipa el tricicle potser perquè també és de l'època, no ho no sé clar. i llavors jo no sóc el, el target 100% del tricicle però sí que m'agrada, o sigui sí que tenen coses gigacs xulos, però que no s'ha sapigut trobar en aquest Forever Young M'agrada no. molt que hi ha aquí música en directe, hi ha un pianista en directe, cantant ah, a veus, arreglos... Però, ostres, l'espectacle, dramatúrgicament parlant, em falta. Em falta com una història potent, és simplement com un gag de la gent gran, no? que vale. són gent gran, i clar, per mi a vegades es fa com lent, es fa com fan una broma que, que... Però no hi ha un fil conductor clar. No. O sigui, és com molt ficat en... Bueno, pel meu gust, eh? Repeteixo. La gent segurament vagi a gustos i la comèdia és és molt, peculiar, és molt de cadascú. Però, pel meu gust, clar, és una noia que es, està en, un, en una residència d'avis i entre la que els cuida d'ells, eh, fa una cosa i quan marxa passa una cosa. I cada vegada el, el, el sistema és aquest. Yeah. Saps? Ve aquesta que és com la jefa, la represora, la que els té allà assentada, és yeah. no sé què, ho de fer això, la pastilla, no sé què, i quan marxes tornen locos, s'esbarallan, es barallan, discuteixen o canten cançons, bàsicament. I clar... Veure, canten cançons allà yeah. en anglès, cançons de, de tota la vida, del pop i de rock, però que tampoc tinguin res a veure, Vull dir, no hi ha com una història cap yeah, yeah, pas, yeah, no yeah, passa yeah, res, diguem-ho així, yeah, no? yeah, és com yeah, bueno, una escena d'un dia normal a, un, a una residència d'avis, des de que es lleven fins que semen. És com d'entreteniment, sí, més que una sí, altra cosa. Eh, no? Jo pel, pel meu gust, eh? però bueno, a veure, si t'agrada i d'això, sí, doncs sí, vas a passar un bon rato i si t'agrada i rius, doncs eh, està molt bé. I, i, i ja està. Et vaig veure aquest assaig, que va estar bé perquè no eren al mateix teatre, sinó això que... Eren... és el que t'anava a preguntar. On és no el un... teatre? Això em va agradar, perquè no era al teatre, era una sala d'assaig, del mateix poliorama, a dalt. És la que hi ha aquelles escales a l'esquerra. Anar... esquerra, sí, abans d'entrar com a una... entrada. Exacte, sí. com vas a les oficines mm. i això, tu hi has allà, sí. a veure la vinyet, potser. Mm. Ah, molt bé. És en parquet, és molt grossa. Sí, és molt xulú, i tenen allà tot molt ben muntat per assajar, jolín tant de bo tinguéssim tots una sala així per poder eh, assajar, perquè guapa, eh? està, està molt bé tenen el seu equip de sot, tenen allà tota la scenografia o oh, gran part vull dir que està, està superxulo ah, però una cosa deuen super supercaracteritzats no? no els van maquillar es va, vull ah. dir, van maquillar de base però el Forever Young fan fan allò que fiquen aquells plàstics sí, en bueno, aquelles carns rugues, no? sí, del Polònia no anaven amb allò Ah, vale. també està bé veure un assaig obert tant en tant, si teniu l'oportunitat de veure un assaig obert d'alguna companyia, veus les entranyes en el fons, i veus i en, en el nostre cas no, es van, no van parar però amb molts assajos oberts és possible que pari el director i digui, ei, a veure, tornem a fer això aquí, és com un assaig general o no té res sí, és, era el primer assaig en públic i en fan més d'un? no sé si en van fer més d'un però, però les companyies acostumen a fer-ne més d un. bueno, eh, és una de les opcions uh, no sé si, per exemple, en el cas Uh, quan hem fet assajos amb públic són la gent coneguda en el seu, van fer un sorteig a través de Teatre Barcelona o del 3C i llavors si t'apuntaves podies guanyar i era gent random de públic clar, jo, jo si faig un assaig obert doncs, convido els meus amics els... depèn de la companyia, de la situació i, yeah, i, vale. i de, del sector si estàs més amb amunt o més avall aquesta gent com que està a dalt de tot del sector tot català, diguem-ho així doncs Pues pot venir gent de fora, els convides, gratuït, pot, pot venir la premsa... Bé, bueno, després ja passa de premsa, passa de gràfics... Ah, sí, això, sí. Que sí tot sí. això, bueno, ja en parlarem un altre dia. <ríe> I llavors, um, una altra de les coses que m'ha passat aquesta setmana, que de fet m'ha passat avui, que si eh? em permets que t'ho prepari, et faré una demostració. Te'n recordes que un dia vam parlat d'una cançó que estava a punt de sortir? Sí. Doncs vale, pues és una altra. <ríe> <Vale>. <ríe> Val. I uh, avui t'ensenyaré... Uh, vam fer una cançó a la nostra veïna. A la Maria Mus. A la Maria Mus, senyores i senyors. I aquest és el resultat. Aviam. Tinc una veïna que és ben eixerida i si hem arribat ja surt al terrat i Ai, em des per la família i ha un somriure estàs ben atrapat. I què com us va? Nosaltres n'acem, així va tot bé. Avui fa molt bé. Ahir ens vam trobar, la teva germana amb la net. la va demanar la filla de la Maria Mus. La Maria Mus és una veïna d'Ullastrell i és la meva veïna, que és la, la de Cal Mús, que està al costat de Cal Torreta, Can Torretes, que és on visc jo. I, i ens ho va demanar la seva filla per els seus 80 aniversari i li vam fer una cançó, piano i veu però uh, l'he enviat, l'he produït amb un company uh, i ja tenim el resultat i aquest és el definitiu superguai i us he fet aquí com la prèvia i que ben aviat doncs, um, estaràs a les xarxes no Spotify i tot arreu i, i dir-te que m'agradaria fer un videoclip un videoclip amb la Maria. A Maria, Margaderia, sí, sí. Valla oh, molt a Maria, eh. Valla molt, encanta. A ah, mí esto me sempre balla. Sempre, ui, li encanta. Un dia vem estar per aquí provant allò del Silent Adventures, dels cascos. Te ah, va sí, sortir sí. feu o ni té, posa uns cascos boenos, locos, locos. Sí, sí, brutal, m'encanta, <ríe> m'emociona, me alucina la meva veïna, com dicigo en shock. I arreu, això és el que he fet aquesta setmana, <ríe> molt bé. Des, després si vols t'explico el que et vull portar. Ara, si em vols di tu, jo ah, descanso una mica va. i tu m'expliques què has fet a d'aquesta setmana. Mira, no t'ho creuràs que he fet aquesta setmana, Mateu. Ui, a veure, a veure. He podat. Ostres, un altre cop, no havies acabat ja. Però ara he podat els ceps joves. Ah, els joves, els més importants. Clar, um, i s'han de podar ara, que bé comença a venir un i cal bon temps, Molt bé. perquè si els podes més aviat i comencen a brotar pel que sigui amb un amb un d'aquestes calors que venen de cop Clar, perquè això no ho pots parar, no? no? Pots no. Et un exacte, bon i llavors i... et fa una gelada... I no te'l mata. Adiós al brot. Ah. Llavors, com més tard podies els ceps joves... Més dones... Més tard brotaran. Per ah, tant, brotaran més cap a la primavera, ja ben entrada... Que ja no vindrà un cop de fred. Que ja no vindrà una gelada. Clar, Clar és, és que... Però és que el març... temps es torni loco... Mars marçot mata la vella a les joves, si pot. Ah, exacte. que ho i fins a esta no te quides el saio que el saio no sé què és el saio no com dius? no, no esta mayo no te quides el saio no, no, però què és el saio? que no sé què és el saio, però jo entenc que és l'abric ah, pot, com... pot ser, oh. podria tenir sentit el Jack. el Jack el Jack que dieu aquí, el, el saio bueno, no, sé. no sé què és el saio, però rima com mayo, com mayo. i esta mayo vol dir que fa fred ah, això mateix molt bé sí, sí Pons podat. Hem podat. podat. Ja estic, ara sí que hi ha. Ara ja està, eh? Seps joves, sí perquè quants seps joves tens? Tinc dues vinyes de seps joves. I quant número, número? Uau, no sé, en una n'hi ha 500 i en l'altra n'hi deu haver 1.200. Colló. Estem parlant de eh? 1.700 seps joves. Sí, però és, és quantitats petites, eh? Això és petit, eh? Sí, sí. Això és, això és un matí? Sí, sí. Això ho fas amb un matí? Sí, sí. Hòstia. Vale, vale. Jo m'imagino mil i pi... No, però és que els ceps joves, clar, t'has d'imaginar un tronquet molt petitó clar, són... amb clic, quatre clas. branques, és un moment. Clar, si ets, si ets l'experta, no? ja vas allà, clic, cluc, clup, clup, ja vas. Ja està. Molt bé. Hòstia, mil i 1.700 ceps. I és molt guai poder-seps joves, perquè els formes, saps? Sí, això si ho ho he... Si creixes, és guai. Que bé, que és, que guai, que és bé. guai. Què més? He arreglat ceps morts. Bueno, aviam... Hòstia, oh, sí. aquí de joves a morts, ja, tu. Ja. Escolta, um... Com a la vida misma. Com a... Sí, tu dius, no la vida no t'avisa i pam, estàs a l'altre barri. La caixa de pi, no. Um... Un cep amb una caixa d'un pi? Hòstia, podríem fer-li una caixa d'un cep, no? De ceps. Diuen que el cep crema bé. És cert? Sí, perquè s'asseca se molt ràpid i és molt sec. El cep és sec. El cep és sec? <ríe> I crema bé i es fa servir per barbacoas o per... Ja. La, el que diu la tradició uh -huh. és que quan podes, el sarment que queda a la branqueta que tallles és per fer els calçots Bravo, clar que sí I Així tot torna, tot torna a tacar el, el cicle la natura si és que en al fons us sí, hem que... d'escoltar de més. És que Escolteu més els pagesos, feu-vos-hi cas, anem Això. amb el calendari lunar, deixeu-vos estar de calendaris de gregorians aquests que són un disbarat, un mes de 28, l'altre 31, recomença el mateix dia. Re, para, re, fora, fora. Cada quatre anys hem de sumar no sé què. És un, és, tu saps la història del calendari? És un disbarat. Tot han, ja han donat una de patades. Ja parlarem un dia, si voleu, però si fiqueu... Història del calendari occidental, bueno, jo què sé, o gregorià, que és l'últim que tenim. Mare Déu, quin, quin disbarat de, de calendari uh, Pere que ha a la Mar diu que... què dius? Pa Que es vol quedar aquí la Mariona es, que és, és que tinc molta feina Tinc molta feina pues No de dinar. No dinar avui, a, ah, avui a, dinar a treballar Ai, Gràcies Mar Vinga bueno, Amb aquesta interrupció de publicitat de dinar a Cantorretes Dins d'on estàvem? He arreglat ceps morts. Això, els ceps morts. Sí, que, aviam, tampoc puc arreglar un cep que està mort. Però, però per què ho feu? Eh? Parts del cep a vegades es moren, ja sigui per una mala circulació de la saba o perquè s'ha mort per una malaltia de la fusta. Uh -huh. Llavors, de brots que neixen, d'aquests serments que es poden, els pots fer perquè siguin un braç nou. En el mateix mort? O si sigui, talles la part morta llavors aprofites el, sa, ah. el serment nou que t'ha crescut aquesta primavera i, i que s'ha... No, no, el, el, el condueixes perquè esdevingui un nou cos, una nova extensió I aquesta saps? extensió segueix tenint les arrels de l'arbre mort? Si o sigui, només talles la part, tu no talles l'arrel, ah, no sí, talles de base. No s'ha mort la base. No, només vale, una part. S'ha mort un, un braç. Exacte. Vale, sop... O sigui, els ceps morts no són morts, són No, no, o sigui, per això dic, dic que arreglar ceps morts, tampoc perquè no el puc durar la vida. Un altre Canvieu cop. aquest nom de d'arreglar ceps mort perquè, ja, escolta, bueno... és molt dramàtic, arreglar un mort. El, jo jo m'imagino arreglar un mort i és quan es moren que els Ai, maquillen. és no. quan es moren que els maquillen, els fiquen un traje, corbata i només de, de cintura en amunt perquè el va trobar amb una manta Ai. això per mi és arreglar un mort llavors canvieu-li yeah, yeah. curar, curar un cert, cert. Um, fer-li fer mimitis fer-li mim mimitis <fut> vale. això m'agrada molt més Mariona <fut> bueno això molt això re. passa i he fet copatges un altre cop. Seguim amb els copatges. Ara sí, ja els tinc acabats. Eh? Fes un recordatori de què és un copatge així brum. Copatges és barrejar diferents tipus de vi per aconseguir un producte final, amb unes característiques... El uh, teu vi. Exacte, per aconseguir imaginar, el teu vi. Exacte. Que, per ser avui estava fent, anar, estic fent el dinar, bueno, s'està fent, perquè és la Thermomix <laughs> qui fa el dinar, però jo he de ficar els passos i posa 40 grams de vino tinto. Vino tinto. I ficat... El Kiko. Home, és que un bon vi Home. per cuinar... Home, ah, clar que sí. És, és el menjar és boníssim. El menjar surt molt més bo. Si cuines amb un vi de Senyors, biracho, i, sen pues... senyors i senyors, no compreu I... vi barato de dos euros per cuinar. No, compreu a veure a veure I, i, i, i, I per veure tampoc. Per veure menys. No, segons la Mariona. No però compreu. No compreu. Barato no, fora, ja està. Aneu buscant l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, l'ecològic, quilòmetre zero no, perquè Can Morral està a 500 metres, 500 metres, vida 500 metres, ja ens entenem, eh, al quilòmetre zero, i, i, que, i que ho fan amb molt d'amor, sí o no? molt ah. d'amor. Can Morral, eh, això, a internet, Can Morral, trobareu tots els fins Tot. boníssims, i això avui he cuinat amb un Kiko i em sortirà una salsa, un, Home, un, un sofregit de macarrons oh, que he que fet bo. boníssim. Home, que jo quan he entrat feia un oulo. Ah, estupendo, i no et oh. vols caien, eh? Bueno. Ay, <laughs> Uh, bé, t'explico el Va. que us porto avui, que parlem, uh, us porto coses molt interessants, crec, i que parlem eh? de riders. Tu saps el que és un rider tècnic? Crec que sí. Saps que és? Perquè la Mariona, repeteixo, que ens ajuda amb l'espectacle de Bruna al musical, però per qui no ho sabigueu, un rider tècnic és un document eh, que pot ser tan llarg com l'espectacle ho requereixi, on, on diu les especificat, especificitats tècniques que necessita la companyia eh, o producció per tirar endavant aquest espectacle vale? que eh, hi ha dos aquí podríem allargar molt temps, eh? però hi ha dues maneres jo com a, com a productor diguem-ho així, hi ha dues maneres de fer un espectacle, d'anar a un espai i representar l'espectacle. Un, autoproduir lo que és, jo vaig, llogo l'espai i faig el meu espectacle, jo ho organitzo tot val? vale. si jo no tinc un teatre i vull representar un altre teatre, doncs puc anar al teatre i dir, eh, llogo l'espai quan val i ho faig tot, jo me lo guiso, jo me lo como i si l'espai no té... Te... Bé, bueno, ara entrarem. Vale. I l'altra part és que et contractin. D'acord. Vale. Sí? Tot això, eh, sigui com si et, el, el teatre té una programació estable i et contracta a trucar o tu ho contactes i et, i et fiquen en la seva programació. Vale? Vale. Però són ells els organitzadors. Pot ser tu mateix llogant l'espai o que et, eh, et contractin un organitzador extern. Llavors, eh, sí com sigui aquesta contractació o aquesta representació de l'espectacle, cada, cada espectacle ha de tenir un rider tècnic, que és aquest document amb les especificitats tècniques de la, que requereix per fer l'espectacle Llavors amb eh, hi ha de tot en un rider tècnic. Dintre d'un rider tècnic eh, se doncs sol dir què necessita l'espectacle, per exemple les dimensions de l'espai, de l'escenari, quins focus fem servir, eh, quin sistema de so necessitem o de quins batx, de quina potència, quina distància de tenir, el que sigui, si hi ha d'haver-hi cametes, si hi de d'haver eh, tantes barres de llums, etc. Tot això ho, ho pot tenir l'espectacle. Però el rider aquest el té la sala... Vale, aquí és on entran les confusions. No? Cada espectacle té el seu rider tècnic. Però què passa? Que, els, que les sales de teatre també tenen el seu rider tècnic. Una vale. sala de teatre té un, un document on diu com és aquella sala. I què té, no? Ah, això mateix. Vale. Llavors, al um, món dels riders tècnics. Jo, quan a mi em contracten un espectacle, sovint a la meva, la nostra condició és que ens ens programen en programacions de... els organitzadors ens truquen i ens diuen ei, tinc aquesta programació, vull que formis part no? vale. volem bruna en aquest festival mm. o en aquest teatre, aquest dia aquest tal. Eh, què passa a partir d'aquí? doncs jo els dic vale, podeu passar el rider tècnic de la vostra sala Vale. i en passen el rider tècnic de la sala. Veiem quines condicions tenen, veiem tot el seu material, tots els focus que tenen, les barres que tenen, els canals de dimmer, que ja veurem que és un altre, dimmer, un altre dia que són els dimmers, però són per controlar els llums. No? Ui, a mi et torna el loc als dimmers. Bueno, eh? tot, això que... és vale. tot el material no? està reflectit en una fitxa tècnica. Vale. Llavors, jo li passo amb Marto, que és el tècnic de Big Colors Music, i en Marto diu, vale, jo li dic, Marto, podem fer les històries de l'Avi Josep en aquest teatre? S'ho i diu, sí. O s'ho i diu, ui, hem de llogar això i això i això. Vale. vale. Falta material. O hem de portar això i això i això, perquè a vegades les companyies tenen material extra que, que pot, poden afegir o poden llogar part, etc etc. Llavors, qui lloga aquest material? Ja és un, un tracte que tu tenques amb la vale. sala o tu. Dius, dius mira, hem de llogar dos focos, però ja els portem nosaltres, no passa res. O, mira, necessitaríem que ens lloguessiu dos focos d'aquest model i tal. I llavors ells s'encarreguen d'anar amb una empresa, llogar-los i proporcionar-los. Lo més còmode és que us ho faci tota la companyia, perquè jo ja sé el que necessito, ja sé el model, ja, ja tinc el, el meu proveedor de material i, i jo ja I doncs li dic, mira, necessito llogar això són tants euros més i, i ja està i llavors ja tanques la, la pressupost final eh, coses de, de què, pas, què passa jo em trobo que quan faig, fem aquestes contactes i aquestes contractacions moltes vegades les sales et demanen el teu rider tècnic, el meu rider tècnic de l'espectacle, que és vale. Vale, em demanes el meu rider tècnic, jo mirat, passo el meu rider, això és el que necessito i llavors la sala és com a l'inversa. Ells et diuen, ah, doncs pues, pues sí, podem fer això o això, no ho, o això no ho tenim i això ho haurem de llogar, però això potser no, no, no ens arriba el pressupost per llogar. Bé, bueno, és com un cristo de comunicació, Uf. sovint. I saps d'on crec que bé això? De l'herència de quan hi havia molt pressupost. I quan dic quan hi havia molt pressupost, estic parlant d'abans del 2008 amb el pressupost en tots els sectors. Sí. Eh? En tots els sectors eh? Espanya va bé, triple A, <laughs> economia europea, i, i això ve de l'herència de les grans estrelles. Una gran estrella, mm. ah, quan parlo de gran estrella, en tots els sectors pot ser mm, xarango, sí. pot ser magopop, inclús fins i tot McLari, Joel Joan, gent que en el Catalunya pot ser i també pot ser la Madonna, eh? estic sí, parlant sí. d'aquest nivell, cadascú en, els seus, en les seves lligues, vale? sí. però diguem, en una alta divisió, aquests tenen el seu espectacle i normalment com funcionen les estrelles? Que els truquen Clar. Els organitzadors els interessa omplir la sala, saben que si ve el Joel el Joan, buquets... om, ompleiran la sala i jo vull que vingui. I ja funcionen diferents que els petits com nosaltres, que anem empaitant els programadors yeah. a dir «Ei, que tinc aquest espectacle, què et sembla?». <ríe> és com al revés. No? Al revés. És, yeah. és com, com, com a mi m'agradaria que algun dia doncs, passi. Mateu, algun dia passarà. I tant, mare. Juro, a vegades passa. No, a vegades passa, a vegades em truquen, «Ei, eh, mira, hem vist aquest...» Ah, doncs, pues, efecte, doncs... Pues, en els grans els hi passa sovint. I l'herència dels grans... Bueno, sempre. L'herència dels grans, de les estrelles, per dir-ho així, quina és? És si vols que vingui a aquest espai, necessito tot això. Ah, yeah. I et passo el que necessito, yeah. el rider, i tu t'espaviles. Yeah. I mira, aquí tens el meu contacte al tècnic i a mi no m'atabalis. I si vols que vingui... Són aquestes condicions, i si no, no vindré. I aquesta és l'herència que potser abans funcionava una mica millor, contractar un espectacle, passeu-nos al Rider i batllarem perquè tot estigui sobre la taula yeah, quan, quan yeah. estigui. Vale? Què passa ara? que bueno, doncs, han canviat moltes coses, no només l'economia, sinó també doncs, que bueno, les estrelles segueixen treballant així. Eh? I ara parlarem eh, d'excentricitats en els riders tècnics d'algunes sí. de les estrelles mundials. Vale? Ai, ai, Perquè hi ha gent que demana el oro y el moro, i si no, no vengo. Ai, dir, és ai, terrible. Ai, ai. Des de, eh, ja faig una prèvia. Des de, ci, des de sis ampolletes d'aigua, que demano jo, sí. a un lavabo nou no, vale? no m'ho crec t'ho juro, ho deixo aquí, ara, ara ens hi fiquem <ríe> llavors Ma, tio, a... jo puc demanar moltes coses llavors? <ríe> sí, intenta a veure què <ríe> <ríe> llavors uh, un resum, el Rider Tècnic és un document que tenen tant les, els espectacles les companyies com les sales per dir quin material disposen o quin material necessiten per uh, normalment els de les sales és el que disposen i les companyies és el que uh, disposen, uh, necessiten per fer aquell espectacle d'acord? Vale? Um, dintre d'un rider mm. també pot haver-hi haver no, també hi és el rider hospitalari per tant tenim el rider tècnic i el rider hospitalari tot això crec que hauria d'anar amb un mateix document. Si hi ha companyies que ho amb documents diferents, doncs allà bueno, poden fer-ho, però jo ho tinc en un mateix document. Què és el rider hospitalari? Exactament les sis ampolles d'aigua, un camerino, amb miralls, amb llum... Últimament ja començo a demanar que hi hagi calefacció perquè m'estan tocant les nassos de que arribem als puestos i foto un frec capela i és com... Porque Calpingo, jo, eh? Fixa't que jo només, només demano coses yeah. una mica dignes de dir, home, una taula, saps? Una, dos cadires, som tres actors, bueno, posa'm en dues, i, i ampolles d'aigua pel muntatge. Bé, lo mínim que, que bueno, jo què sé, jo no em puc portar un camerino de casa, saps? Clar, clar. Les aigües sí, però bueno, s'entén que aigües podrien haver-hi... Bueno, les demanes sí. i és una cosa lo mínim, no? I això és el rider hospitalari i vale. vale, això sí que la companyia sí que pues, pot, pues, pot demanar pues, aquestes condicions hospitalàries que, que tal però se I demana de... que hi hagi un mirall també bueno, jo ho fico per contracte perquè ens hem trobat que hem anat a Camarinos, i no hi ha miralls. I penses, ostres, necessito que l'actor es maquilli, necessito que es canviï, necessito que es miri, necessito això que... és com molt obvi, no? Sembla obvi que sí. Per la... Sí? Eh? Perquè van... Sí, doncs m'hi he trobat. I si no faig signar un contracte sota aquest rider tècnic, yeah. jo no puc queixar-me després. Yeah. I bueno, per molt que el a vegades vas i et trobes amb coses. Yeah, eh? yeah, yeah, yeah. Doncs bé, això és els riders tècnics i hospitalaris, que són aquests documents on... Eh... Es, es sol·liciten, es demanen i queda per escrit tot el que aquell espectacle necessita per tirar endavant, tècnicament i hospitalàriament. I vale? si teniu, ja et dic, si és bastant complex i si teniu dubtes o preguntes doncs entreu el, en aquest enllaç sigui on estic, o estigueu escoltant i ens deixeu un comentari a la web on està penjat aquest, aquest podcast. Llavors et vull parlar d'excentricitats. De oi, oi! Um, començarem per en J7. Tu, comença, tu coneixes en JZ l'home de la Beyoncé. Sí. que et podries dir, uah, i que... Bueno, he mirat una pàgina de Red Bull, ¿vale? Vale. Red Bull que li agrada fer aquestes coses i jo me les crec. ¿vale? El que diu Red Bull, pues, en principi és una marca reconeguda que... Bueno, jo, jo crec que és... és Comencem per molt petit, per molt poc. Sembla que en JZ Z sí? um, hagi de demanar, segons què, doncs només demana peanut butter i jelly. O sigui, mantega de cacahuet i gelatina. Ho trobo Però... estupendo. Per què? No ho sé, perquè li agrada. Però aquesta combinació, que com no ho menja separat, no? Potser s'ho menja separat. I no, no, no deu demanar torrades, se deu portar de casa. Yeah. Per... <laughs> però bueno, aquest home que és milionari, que és un... D'esto, doncs... no? Doncs sí. Recordeu que hi havia dos, dos vessants. El que contracta JZ, és milionari i podria contractar, podria llogar el Palau Sant Jordi i organitzar un concert sí. d'ell o podrien trucar amb un invento d'un festival de, sí. ara dic Primavera Sound per dir alguna cosa però que no, mm -hmm. no sé si és el seu target bueno. o no però igual. Primavera Sound i que el contracti no? no sé, clar jo el que desconec és que quan lloga el Palau Sant Jordi ell el suporta tot no hi ha ningú que li posi el peanut butter a la de posar clar, el, clar, perquè clar. Ho, ha llog, ho ha organitzat d'ell no? aquí està, vale. aquesta clar, diferència eh, dels riders per si, per si entreu amb en dubte Llavors, si el contracten, demana peanut butter i jelly. Vale, fins aquí, molt bé, JZ m'encanta. Ara ja comencem una mica més... Bueno, va, una, una, una estranya. L'Adel ah, sí. demana que no hi hagi mel. És a dir, poseu-me ja, el que però... vulgueu, saps? Poseu-me el que vulgueu, però no em poseu mel. Que dius, vale, doncs... Pues... Seia com l'última cosa, no? Que li posaries? Bueno, no sé, mel. Si Imagina que li posen alguna per menjar. No vol que hi hagi mel. Perquè a vegades els organitzadors volen ser bona gent i et posen yeah. pues, uns yeah. càterings allà. Amb un té amb mel. Doncs pues, no, mel uns no. Els pànquets amb mel. Mel no. diu que no, l'Aldell. Fuera. L'Aldell, no, mel. Fuera. La Cher, La he llegit que demana un camerino especial, a part, per les seves perruques. No. Tractat diferent. O sigui, el camerino ha d'estar condicionat amb un cert tipus d'humitat i amb un cert que les perruques hagin d'estar allà. Ja està, està aquí, puedo leer. Està, eh? Què et sembla? Es, es, bueno, estres transititats o no, és curiós, no? Clar, és es que si no, no vengo a actuar. Yeah. ¿no? O sigui, sea, me pones el camerino per a mis peluques. A veure, em pot tenir un cert... Um, cert sentit, sentit, però jo que he portat una caixa. Per les peluques. Vull dir, a veure... Perquè es no. fa mal bé, si no, Mateu. Ja, però un camerino sencer yeah, yeah. Uh, que s'hagi... Està homologat allà per un desinfectat Xinguíssim, per normal. Eh? Llavors tenim, a l'Estiva Oqui, que no sé qui és, um, sí, sona, aquí, es demana uh -huh. pastissos, inflables i confeti. O si qui vol que sigui una festa d'aniversari. El, el, el seu camerino vol que hi hagi inflables. Bueno, no sé de quin tamany ha de ser el no, camerino. Sí, el camerino és perquè... molt gran, eh? Polisportiu. Doncs pues sí, sí. Coses que estan sota contracte, val? Llavors, I aquest... la gent... Bé, bueno, els organitzadors, Estat, si vols que vingui sí. l'Steve Occhi, okay, a Occhi, okay, i et fica el, el contracte i hi ha d'haver... És fortíssim, ah, eh? És fo... Jo trobo... A veure, ara, ara et diré... Et faré un plot twist al final d'aquesta llista, vale? Oi, Seguim. Va. Uh, tiga, he apuntat aquí, Tiga, no sé. Diu que aquest m'ha agradat molt, antiga, no sé qui és antiga. És un home, un home que, que és com un rapero, crec, però ara no, no ho idea. desconec. M'ha agradat molt perquè cada ciutat on va mm? demana una samarreta de l'equip de futbol pel seu fill. Home, doncs... Pues, pues ho crec, crec, crec que és la millor. De moment... De moment oh, home, doncs pues que bonic, no? Home, doncs sí. Perquè el seu fill és petit i se l'emporta als concerts i si ve ah. Barcelona demana i... pues, no s'ha marcat al Barça. Doncs molt bé, I, i també és cultura, això, no? Clar, i si li agrada Vull el futbol... Dir, pues... Culturalment del país em refereixo. I segur... llavors l'organitzador quan veu això, que només demanen aquestes coses, segur que els hi sordells d'ells i, i fan que l'estigui li... firmada pel Piqué. Yeah. L'invento, yeah, yeah. si poden. No? Hòstia, això, seria, això és humilitat senyors, humilitat bé, comencem, a, ara ja t'en diré dos que fliparàs, en Justin Bieber sí? vol un jet privat disponible a uh, tota l'estona què dius? ha d'estar el jet uh, aparcat a prop disponible per si ha de sortir volant però, però on ha bueno, d'anar si, cul... bueno, si cau una bomba o si hi ha un fan però, que o té o una xin... metralladora <laughs> no sé, bueno, puc, bueno mira jo què sé, un jet, fortíssim. un jet és barato, no? Vas aquí a l'empresa de lloguers d'aquí del Vallès jets. Occidental, de jets i li fots allà a la, a la pista de... jo què sé, imagino que ve la Marse, a la Mercè de Barcelona a les festes de la Mercè, el Justin Bieber Hòstia. on collons fots el puto jet, però si no en té però fortíssim no? Vale. no sé si a Palau de Sant Jordi podria un helicòpter, li dirien, a veure, al jet no podem però un helicòpter i li han de fotre, eh? o bueno. potser diu, no, un helicòpter no però, clar, aquesta, aquesta persona eh, potser ven entrades a 300 euros, eh, fa dos passes i omple yeah. 50.000 persones yeah. al, al, al, a l'estadi Lluís Companys. Yeah, yeah, yeah. M'ho invento, no sé. Bueno, són coses molt Champions League. Heavy, eh? I la l'última, ja, bueno, la penúltima abans del plot twist, la Madonna <laughs> sí. és la del lavabo. La Madonna, la Madonna demana un lavabo nou on ningú s'hi hagués segut abans, o sigui, que ningú l'hagi fet servir, i que després de l'actuació es destrueixi. Què? Què et sembla? Ah, i a més a més, porta un equip de treballadors de 200 persones i vol un camerino individual per cadascú. Què va? Això d'individual, ara no m'ho recordo bé, però vol que estigui tothom, o sigui, que tingui espai per tothom. Ho trobo bastant fora. eh? Jo demano sis aigüetes, Mariona. Ha, que a vegades me les he de portar, que t'he de dir que a vegades les porto a la furgo perquè penso, a, a veure si se les han deixat, tu agafa una, saps? Me amb la punyeta, amb un lavabo. Fortíssim, eh? Vinga, home, segur que ni pixa ja. Per, per tocar però, bueno, en i llavors hi ha la famosa clàusula 126 Ui. dels contractes de Van Halen coneixes Van Halen, no. bueno, aquest, aquest grup de rock així clàssic dels 70-80 bueno, no posaré-li no mal foc perquè tampoc soc seguidor però Van Halen sí. bueno, toquen així com molt heavy eh, molt virtuós, guitarra elèctrica virtuosa eh, volien en el contracte, la clàusula 126 Uh, volien un bol de M&Ms i que cap M&M fos de color marró. En sèrio? Sí. Vale. I ara et diré el per què. Això era una clàusula que posaven per saber, perquè quan arribaven al lloc, sabien si l'organitzador s'havia llegit el contracte o no. I per què no se l'hauria d'haver llegit? Bueno, aquest, aquest motiu no l'acabo de... perquè, clar pensa que els signen. És una cosa estranya, no? Però Això... era com... Jo, pel, pel que he llegit, eh? era com una prova de foc de la qual l'organitzador s'havia d'haver llegit el contracte. Per tant, si haguessin llegit, si troben el vol d'M&M sense cap M&M marró ja. vol dir que se l'han llegit, que tot anirà correcte i que no hi haurà problemes tècnics. Ah. Què passa si arribaven al Camarino no hi havia un bol d'M&Ms? O no hi havia... O, o hi eren els M&Ms però marrons. Mar marrons? Tots, saps? Pues, doncs potser era un pronòstic de que les passarien canutes tècnicament. I això clar, els, els no havien estat com... En qualsevol ells, cas, no? ells no no es negaven a fer el bolo, segurament. No es ja. negaven a fer el, el concert, simplement que anaven... Ui, aquí no hi ha els MNMs, potser que ens agafem fort perquè venen curves d'una mala una organització. una penalització. Una? Penalització. Per part de l'artista? No, per part de l'organització, per no haver-se llegit el contracte. No, clar, evidentment, llavors... Per no haver-lo complert. Hi han jo crec que la Madonna, si no li fiques un lavabo, és capaç de dir, vale, doncs pues no actú, yeah. perquè sóc la Madonna. Els Van Halen, potser en aquella època, en aquell moment determinat, que eren gent que volia tocar i els agradava tocar i anaven allà un fos, furgoneta i tirats i el que fos, yeah. també estarien com... Bueno, ficàvem aquesta clàusula de, en plan conya i en plan a veure si, si us l'heu llegit, però en el fons faríem el vol igual. Yeah, yeah. era com una mica... I llavors ens trobem en tot el... Tot el... Ells no haguessin cancel·lat el bolo, per no tenir els m'anems, la Madonna sí. La Madonna, sí. <ríe> bueno, i fins aquí aquestes extrànsiticitats que segurament n'hi haguin de moltes altres en el món aquest. I et dic, jo només demano sis aigüetes. Sis aigüetes. A vegades sí, sis aigüetes, de tu dic. Si sí, vosaltres, oients, en coneixeu alguna? Exacte, si sí, coneixeu alguna. Deixeu-nos-ho que la compartirem perquè... Jo em buscaré més perquè m'ha agradat, agradat, molt saber aquestes coses i n'he sentit, eh, de grups catalans, també. He de dir que he tingut la sort de fer un concert, jo, a piano, amb els meus temes, eh, jo, el que jo vulgui, volia. O sigui, sí. com aquells concerts que és Mateu Pere solo, saps? Mm -hmm. Que jo és que no tingui un, un projecte jo sol, de moment, a piano, sol i tal. Tinc els meus espectacles. sí. Doncs pues he tingut l'oportunitat de fer un d'aquests concerts i vaig demanar una mica de fruita i fruits secs i m'ho van... Eh, tu vaig ser... Com per contracte, clar. Hòstia, vaig ser tan feliç. Ah! Vaig pensar, mira tu que bé. Bueno, doncs pues hi ha gent, hi ha grups... I no nem gaire lluny eh, d'aquí, de l'escena catalana. Doncs pues demanen tot això, demanen càtering, demanen sopar, demanen yeah. tovalloles, demanen que hi hagi dutxes i demanen que... Coses que potser també són òbvies, no dutxes, doncs, bueno, podríem acceptar sí, sí. que Xarango i dutxes, doncs, per què no, es cauen suats i Cap. volen suats, i és una condició, i ells ho poden demanar, perquè si no, doncs, bueno, doncs... Sí, sí. Doncs, bueno, dutxes, doncs sí, els deixen al el pavelló, llavors, clar, vull dutxes a un hotel de cinc estrelles, bueno, a veure, en pijotons, aquí parlarem-les, pijot, eh? O sigui, això <laughs> <laughs> això en trobo aquí massa. Potser algú ho demana, com la Madonna, no? Home, la Madonna, sí, clar. Però, bueno, aquí ja entra la, la humilitat humana. Eh, bé, doncs... Eh, M'ha agradat molt això, ja, que Aquestes curiositats són curioses, sí més, no? <ríe> Però re, Mariona, fins aquí el capítol d'avui. Ah, saps què l'Alejandro Sánz va gravar aquí, Ullastrell? Oh, notició. Sí, ho sé. El videoclip, eh? I aquest sí que han firmat un contracte amb l'Ajuntament que no han dit res, no s'ha escapat ni una paraula. I perquè no s'escapi una paraula, Ullestrell, un creu-me eh? que la clàusula era, bueno, descomunal, eh? Perquè... La meva veïna, Maria Mus, no s'han enterat i és estrany. La <ríe> via Calla tampoc, eh? Però és estrany, això. Ja, aquí a la peixateria o a l'Algelen tothom parla de tot. <ríe> Fins Vull que dir. no ha sortit? Fins que no ha sortit, no, no s'ha sabut. sabut, eh? Pues molt bé, per part dels organitzadors... Bé, bueno, que ha sigut l'Ajuntament que, que els hi van demanar... Bé, bueno, no sé com ho han fet, això. Crec que els hi va arribar una instància demanant que els hi deixessin la carretera... Bé, bueno, la carretera... Que la carretera, sí, fer el videoclip... Sí, que algú molt important m'havia de gravar això, però no sabien ni qui era ni res, eh. Però, però a mi m'arriba una instància... A veure, jo soc d'un ah, ajuntament... Bueno, no? el que he sentit jo, clar. M'arriba una Ah, vale. Saps, vale. Que m'ha arribat a mi. M'arriba una instància. Una persona molt coneguda que no podem dir no... jo no A veure, tio, a, a, a mi dia. em demanen el DNI per tot i aquest tio no... <ríe> no sé, dir? no sé que m'arribaig encara et diré una anècdota que em va passar amb l'Alejandro Sanz no amb l'Alejandro Sanz, eh? però relacionada amb l'Alejandro Sanz és que jo el dia que vaig anar a buscar una hipoteca sí. amb la Mar Puig que aquesta casa on, on trepitges um, trepitges doncs vam anar allà a l'Anxabadell i escolta, mira una hipoteca tal. Vale, què us dediqueu? Profession i músico i va a veure, ui no me sale nada eh? no me sale nada uh, no t'encuentro, te què te pongo i dic, dic, a veure, perdona eh? i perdona aquí si ve l'Alejandro Sanz, que li poseu? i em diu, la catifa vermella oh! <laughs> doncs l'he també. jo me caso una punyeta és que clar Mòsic. No tenen la plantilla de, de, no, de professió no. en música. És que això és un mòsic. En fi. Corre, Mariona, si voleu veure l'últim videoclip de l'Alehandra Sant, doncs veureu que passa per sota de casa meva, que passa per aquestes curves curbes d'aquí a l'entrada d'Ullastrell pel Suru. Venint de Camp Morral fins a Ullastrell és el trajecte que l'Alehandra Sant ha gravat el puto videoclip. Que fort, ja tinc collons això també. Forte. Eh? Doncs pues bé, bueno, moltes gràcies Ai. i ens veiem la setmana, la setmana que ve. Adiós, adiós